Sözdə şeyht-i meslindir ki, yani onlar yəni əhl-i sünəvəl cəmə. Yəni əhl-i sünəvəl cəmə beyti sevir. Və deyir ki, əhl-i beyti sevmimi küfürdür. Yəni əhl-i beyti sevmimi küfürdür. O deyir ki, tapa bilmirək. Sərdə, gerdədir. Əl-i e sünəvəl sevir. Və deyirlə onlar müminlərinin vəliləyidir. və əhl-ü sunamacıma əhl-i beyti iki şey görə sevir. Birinci Peyğəmbər s.a.v qarabətidir, yaxınıdır. Buna görə İkinci də deməli, iman gətirənlərdəndir. İki şey görə əhl-i beyti sevirlər. Və həmsinin lakin bu sevmək də iki şeyin ortasındadır. Nə şişirdirlər bu sevgini, nə də alçaldırlar, nasiblər kimi və qeydlər kimi. Mən inanmıram ki, saat, indi elə adam var ki, desin ki, əhl-i beyti mən sevmirəm. Siz görməmişəm elə adam. İkinci də inanmıram ki, misəlman, Allah və Rasuluna inanan adam bu sözü desin. Və əhl-i beyt deyəndə, Əhlü beyt, beyt evdir. Yəni, ev əhli. Yəni, o evdə yaşayan yaxın adamlar. Lakin, birdən biri gələ bilər qonaq. O da ne diyor ki, o əhlü oldu? O evdə oturduğuna görə. Yox, yəni, gəriq nəsəb nə? Gəriq qərabəti ola bunun. Yəni, qovunluqı. Məsələn, həyat yoldaşları. Peyğəmbər sallallar sənə, həyat yoldaşları əhlü beytdəndir. Və bu barədə Ə, dəlil çoxdur və Əhzab surəsi mənələ gəlir, kifayətdir. Oxu bir dənə Əhzab surəsini 28-dən o Çünki ayət əvvəli və sonu da ələ qadınlarından söhbət gedir. Yox, və söhbətin əsnasında deyilir ki, bəs ev əhli, müazirətli olaraq, bəs Allah-u Teala istəyirsiz, istəyir, təmizləsin, takiləsin. Hə? Yapıyanlar dozularını belə deyir. Şey, 28-dəndir. ŞİBƏ ZÖVCƏLƏRİNNƏ SÖHBƏT GƏLİR, DEYİBDİ ZÖVCƏLƏR VAR Əgər siz dünya həyatının onun dəvdiqəsini istəyirsinizsə gəlin sizə talaq haqqınızı verim və sonra gözəl bir təzdə qoşayın Bəli Yox əgər Allahı, onun rəsulunu, o haqqlaq yurdunu istəyirsinizsə Allah təhərinizdən yaxşı işlər görənlər üçün böyük mükafat hazırlamışdır Bəli Siz, ey Peyğambənin zövcələri, sizdən hansı biriniz asır-aşkar bir çirkin iş görsə, onun əzabı kiqat olar, bu Allah üçün hasan qır. Sizdən hər kimi Allaha və Rasuluna itayət edib yaxşı işlər görərsə, onun mükafatını kiqat verəcəyik. Biz onun üçün ruzu hazırlamışıq, tükənməz ruzu hazırlamışıq. Siz, ey Peyğambənin zövcələri, Allahdan qox... Qo siz, ey Peyğambənin zövcələri, Allahdan qoxacağını təqdirdə qo qo siz, qadımların heç biri kimi değilsiniz. Bəli. Buna görə də yumşaq danışmayın, yoxsa qadınızın qəlbində mərəz olanı tamaq düşər. Bəli. Yox, mən təzə oxumam. Evlərinizdə qara tutun, ilkin cahliliyyət dövründə kimi afiq afiq sətif olmayan, namaz zəkat verin, Allah və Rəsuluna itaət edin siz ey əhl-i ev əhli. Hə. Ə, siz ey əhli, Allah sizə, Allah sizdən səkinliyi siz yox etmək və sizi təmizləmək, təmiz etmək istəyir. Bəli. Ki versən, 28-dən 33 şəcəndir. Olay üçün, birdən biri oqsa 33, deyər ki, yani, bu ayet də ölür. ara onlardandır. Yəni, yəni, qadınlarından söhbət gedir. Bu ayet dəlildir ki, Peyyambar sahası qadınlar əhl-i beytdir. Və həmsinin əhl salıq Fatıma, Həsən, Hüseyin, Fatıma usta Həmçün, daxildir Həsən Hüseyin, bir də Ali bin Əbi Talib. Və Əhl-i Beyt mövzusu gedəndə Peyğəmbər s.ə.v istədi ki, onları da bəyan eləyəsə ki, onlar da Əhl-i Beytdəndir. Ona görə çağıranda, bir dəvə çağırdı onları və Əbasının altına saldı və bu ayiyanı oxudu. Göstərdi ki, bəs, bunlar da Əhl-i Beytdir, yəni Əl-i Naləsi. Ümumiyyətlə, əhl odur ki, onlardır ki, kimlərə sədəqə haramdır, sədə Deməli, əlinin ailəsinə, Abbasın, Əkilin bir də Cəhfərin. Həncə, Piyyambar sahası yoldaşları olarmısa Əhl-i Beytdir. Bizdəki seyidlər Allaha bilir. <gülüyor> Amma Əhl-i Beytdən deyirlər Seyyid. Seyyid ola bilər, var Əhl-i var. Ola ki, Allaha bilir, bizdə var yoxsa yox? Amma bizdə seyyid ən çoxdur, dünyada bilincəyə tutur seyyidlər. <gülüyor> Amma Peygamber səhər Ərəbdir, Avcanda öldür. İçin Mədinədə buv idi, seyyidi yoxdur. Bizdə bir dənə hələkətdə 15-20 dənə seyyid var hələkətdə. E, Vəl ki, inkarət bilir ki, seyyid var. Seyyid var, əhl-i insana gələ biri seyyid isə neynir? Yəni, seyyid nə gün razıq olmaq deməkdir. Seyyid odur ki, yəni, əhl-i beytdir, laf yaxşıdır. Mənsə, misəlman kəsəlindən əhl-i beyt olan daha çox sevdim səni. Ola ki, sən seyid sənsən, Allahdan daha çox qoxmağısın, daha çox ibadət diləməlisən, daha çox nümunə olmağısın. İndir bizdən biri deyil seyidəm, içir, dir mən seyidəm. Bizdə belə seyidlər də var. Heç olmaz, inşallah. 12 on 11 on onların 11-i. On Çünki bizə görə 12-ci doğulmuyor belə. əhl Çünki e, bizdə özdə saynı yoxdur, rəqəmlə. Biz məsələn deyirik, bəli, Cəhfr, e, Həsən Hüseyin və ya Həsən Hüseyin, Zeynəl Abidin, Baqir, Cəhfr, Müseyyir Kadin, bunlar hamısı əhl-i beytdir, aynındır. Bəlim üçün, bulanım, olan başqa oğlanlardır, məsələn, Baqir, Baqırın oğlu Cəhfr-ı Sadıqdir. Baqır, deməli, oğlu Cəhfr-ı lakin bir dənə Cəhfr-ı Sadıqdir, öldür də xıbın oğlu. Başqa olanlar da vardı və kızlar da var idi. Onlar da əhlib Biz onları da əhlib et sayrıq. Aydın dəyir. Mesələn, Ali ibn əbi Talib Yani Ali ibn əbi Talib və Fatimədən kimlər oldu? Hasan, Hüseyin, Qasim, sonra Ummu Kulsun. Onlar bir yıllar götürlərdi. Sonra Zeynəb. Onlar Zeynəb da Ummu Kulsun da əhlib Yəni, deyəndə ki, hər sonra Hüseyin əhl-i beytdir, Hüseyin əmr-i kursun da əhl-i beytdir, Aydındır. Və sonra şeyx buyurur ki, əgər kafir olsa əhl-i beytdən kimsə, yəni çıxsa dinlər, biz onu sevmeyeceğim. Çünki kafirlər sevmək olmaz axı. Vəla vəl-bəra var İslamda. Yəni, müəmminləri sevməlisən, geri müəmminləri, kafiri sevmək olmaz. Vəla ki, kafirlər əlavə vurmaq olar. Yəni, ticarət eləmək olar, mənim işləri görmək olar. Vələ ki, sevmək olmaz, kafir sevmək olmaz. Allah məsələn, eğer kafir olsa, sevmək olmaz onu. Vələ ki, əlaqə başqa şeydir. Bəzə çaşıl on, məsələdə. Deyilər, kafirdə qutardı, ona sevmək lazımdır, eç bir əlaqə də qurmaq olmadı, ona allatmaq olar, ona allatmaq olar və s. və s. Yox, sevmək, vələ ki, əlaqə kəsirmək. Allah s.v. deyirək, əgər atın alın şirk etməyə məcbur etsələr məcbur etsələr tab olmaz lakin necədir ayədə? Yaxşı da yaxşı olanla da olur. Yaxşı da olar. məcbur elə şirkət. Ən böyük ona. Lakin Allah təala deyir tab olmaz bu məsələdə, və lakin onlarla yaxşı davran. Yəni əlaqəni yaxşı qoruyun. Əlaqəni kəsmə. Yəni, vələ, vələ, vələ məsələsi, Və sonra lakin əhl-i beytdən əgər kimsə kafir olsa, onu sevməriy, nə olsun əhl-i beytdir? Ona görə məsələn, Peyyambar səhəmisi, əbu ləhəd, sevməriy, çünki kafirdir və ya Və səra şeyh buyurur ki, وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ Yəni, əhl-i sünnə vəl-cəmağa, əhl-i beyti, əhl-i sevir və onları, onlara köməy edənlərdəndir və onları yaxın olanlardan da, yəni çox sevənlərdəndir. Və həmin əhləbeytin xüsusiyyətlərindən ə, odur ki, onları qeyrlərinə çox sevməlisən. Bu da onların xüsusiyyətlərindəndir. Ə, çünki ə, peyğəmbər salsam yaxınlarıdır. Belə ki, sonra ə, burada deyilir ki, vəli sözü, vəli. Vəli ümumiyyətlə ərəb 30 mənadan, 30 mənadan çox gəlir. Vəli Vəli kəliməsi, Quranda da çox mənada gəlib Vəli Və məsələn, mənalarına gəlib Rəb, əmi Əmoğlu Baca oğlu Yəni, sevilən Kömək etmək Qul Mülk sahibi Şərik on şey yaxınadan bunlar veli sözünün mənalıdır ərəb dilində yəni şəriətdə quran sunda da bu mənalarda gəlir veli kəlməsi və burada şeyx ümumiyyətlə hə sol şeyx buyurur ki və yahfazun fihim vasiyyat rasulullah sallallahu əleyhi və əl-əs-sünnəc cəma peyğəmbər salsın vasiyyətin onlar barədə yəni əhləbeyt barədə qoruyur və deyir ki heyfə qala yum qadiru hum və xatırladırıq onu ki sizi sizə əhləbeytimi yadınıza sağlam Üç dəfə bunu deyir. Sizə əhləbeytimi yadınıza salın, sizə əhləbeytimi yadınıza salın. Və vəsiyyət odur ki əhd. Hansı ki bir tərəf o bir şey tərəfindən bağlayır. Vəsiyyət mənası əhd deməyidi, əhd bağlayırsan. Və burada Deyir ki, Qədir-i Xum. Qədir-i Xum hadisəsi məşhurdur və gəlib Buxarımızda, hədviz kitablarında şey, həmçinə tarix kitablarında gəlib qədir Xum və qədir Xum deməli, hicrətin e, zülhətçi ayının 18-ci olur. Bunu da Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədən qaydanda, təxminən Cuxvə deyilən yerdədir, Məkkədən. 250 kilometr aralı. Axırıncı həccə idi də, 10-cu ildə idi, 10-cu il idi, zil həccə, zil həccə 18-ci. Və qaydanda Peyyambər salasən, birisi ki, Məkkən əmədini arası araydı və ən tezi 12 günlə 9 gün arasında gedirdi kərvanla və təbii ki, bu karavanlar otururdular istirahat ilə və həmsin istirahat iləyəndə Peyğəmbər sazı mövzə eləyirdi olaraq çünki həmsin də axırınca ədcidə özdə hiss eləmişdi ki, axırıdır və ona görə mövzə eləyirdi və qədiruxunda diyananda istirahat ilə mövzə eləyirdi və danışdı bir nəqədə şey, hansı ki, muslimdə gəlib dedən Zeyd evlə, arqana rivayetidir muslimdə orada çox şey danışıb və söhbətinin əsnasında çağırır Ali bin Əbi talib Və Ali bin Əbi Talib-i, və, bin Əbi Talibi və deyir ki, mən kuntu mevla fəəli mevlahu. Mən kimin mevlasıyam, əli onun mevlasıdır. Səhib budur. Lakin orada gəlib ki, Allah adi mən ədəhu və şey, başqa, başqa, başqa, başqa ilə Əhməd deyir, bu uydurmadır, yalandır. Peygamber səhəsən bunu deyib ancaq. Mən kuntu mevlahu fəəli mevlahu. Mən kimin mevlasııyam, əli onun neydi? Və burada şey yoxdur ki, Mövla, yəni kim məni sevirsə, əlini də sevməlidir. Kim mənə kömək edirsə, əliyə də kömək eləməlidir. Yəni xəlifə mənasında da öldür. Çünki neyə üçün? Olaqq xəlifədən müşkün məsələ yox idi. Xəlifə var idi, ehtiyacı yox idi xəlifəyə, xəlifə e, Həmçinin, Əli e, ibn Əbi Talib, həmçinin heç keç orada yananlardan, Heç-heç xalifə sözün başa düşmür Vəli, Vəli sözündən. Xalifə sözün başa düşmürlər. Hələ olsa Əli ibn Əbi Talib özü deyirdi ki, bəs Qədər xundaxı məni xalifətə eləmişdi. O da sübüt ki, məsələn, Safənin döyüşü, Cəmal döyüşü tarix aldı sələ oxusaq, orada Əli Əbi Nəvi çıxır, olan qarşısına baş verir, dəlillər gətirmək, axı peyğəmbər salsan məndən belədir, məndən belədir, demədi Qədər xundaxı məni təyin elədi. Yəni xalifəlik özündən sonra Əli ibn Əbi Talib çıxardı deyərdi ki, nə nə isən baxın. Çəkilə bilmərəm. Bəs eşitmədim ki, qəzəb qonda məni diri kəpələ-bələ. Demədi. Demə əksinə xalifə olmaq istəmirdi Əli ibn Əbi Talib. Bunu biz görürük e, e, Nahcül Balaghada. Nahcül Balaghada qəb xəvariclər gəllər deyirlər ki, ona e, bəs Əhləbeyt ol deyir Əhləbeyt deyir, məni xalifə ol Yəni biətdə də şəhddə öldü, bütün hamısı biətləsə. Böylər kifayət eləyəsi idi. Bəs də ona gələ bilərmi tədimiz? Sabələ. Deyir ki, Bədr əhli, Bədrdə döyüşənlər. Onda da az qalmışlar, lakin böyük idilər. Əfsəllər idi. Deyir ki, Bədr əhli seçilir. Və gəlmir ki, hətta Nəsul Balagha da Əlmin Əbdi göstərir ki, xəlifə olmaq istəmirdi. Gəlib onun istəyəndə dedi ki, gedin başqasını seçin. Olmağa, daha yaxşıdır xəlifə olmaqdan. Yəni, Dedim, başqasını seçim, mən vəzir olum, xəlifə mənə seçməyim. Və onu göstərir ki, Yəni, Əli bin Nabi Talib özü o kəlmədən xəlifə mənasını başa düşməyir. Və xüsusən də vəli sözü, birdən xəlifə mənasını vermir ki, Vəli sözü çox məna verir. Ola ki, birdən sual verə bilənsin ki, Ha, onda nöqt edir, onda bu sözü, əlinin mümət çağırdı. Ola ki, təbii ki, Bir söhbət eləyən görək geniş məlumatlı insan olar. Yəni niyə üçün əlini çağırdı? Görək özün axtarasan. Niyə üçün əlini çağırdı? Niyə üçün Əməri çağırdı? çağırdı? Demək ki ona mən kuntuməbəli Əfəli məvlah, ki mənim məvlam. Məvla. Mən ki məvlahın əlini almaq istəyən olasınız. Təbii ki, bunun səbəbləri var idi. Səbəbləri öyrənəndə aydın olur. O da Əliyim rəbi təlib, peyğəmbər sallallahu əleyhi veda həcciləndə Əli getmədi həccə. Əlini, əlini zəkət iğnağı. Zəkət iğnağı göndərdi və göndərdi. Və ə, qaydanda istədik ki, gətsin, çatsın həccə. Həccə çatsın, Peyğəmbər sağsın, həccə etsin və yerinə bir dənə əmir təyin deyir. Yəni, qofun vaxtısı. Təyin deyir ki, bəs sən qal mənə yerimə, mən gedəcəm, bəs ə, çatım həccə və gəlir çatır həccə. Zəkat ha. Və ə, Əmir neynir o, təyin olunma Qoşunbaxtısı O götürür yaxınlaşanda Peyyambar sallarsın Qoşunun payı nə, nə satır oradan, paylayır Və Əli bin Əvi Talib bunu inciyir Yəni bu əmirdən Və əmirliyi ki, yıxsın təzdən Və qoşunda Biraz narasılı yanar Əli bin Əvi Talibə narasılı. Ya sonra bir iki dənə olur ya məndə. Və narazı olur. Və gəllə şikayət məhəfəndə salsın ona. Və Peyğəmbər salsın görür ki, narazılıq mə Əlidən. Və söhbət edir. Söhbətin söhbət əsnasında deyir ki, çağırır Əlini və deyir ki, məvləfə məvləfə. Yəni səwəq olur çağırmanda. Balaki orada ayə nazır olmur. Yəni Peyğəmbər says ki, qorxmur ki. Qorxmayım yəni. Yəni, bəzi tarix hadisələdə Gök gəlib ki, Fiyyəmbər səhəb qoxdu deməyə. Ayə nazır oldu ki, bəzi qoxma, Allah səni qoruyucu. Yəni, kimlər qoxdur ki? Yəni, Qoxsa idi, çağırmazdı əlini. Aydın da, yox, qoxmurdu Fiyyəmbər səhəb. O ayələr, o hansı ki, bəzi tarixi vəqətlərdə Gök ki, e, dinin kamil oldu. Mayda 3-cü ayəsi, orada nazır oldu. Gök bu sözü deyəndən sonra orada nazır oldu. Ola ki, yox o, ayə nazır olub, Veda həccində zirhəcanı 9-u idi. Ərafa günü. 9-su nə üçün qabaq olsun? Nəsrdan hazır olduğu ayə 9-u Ərafa gündə. O da nə üçün səbəb nə idi? 5-inci kürü gündə Onu peyğəmbər sə elədi. Və ayə ki sənin dinin kamil oldu. Ayə 3. dinin kamil oldu. O ayə o vaxt hazır olub. Və Öyrənirik ki, bəs, ə, demək edə Peyğəmbər sahasının bu rivayəti səbəb var idi. Bəlim orada da cürbəsir rivayətlər var ki, 120-100 min, min sahabi var idi. Və səhib budur ki, sahabi o qədə yox idi orada. 10-12 min arasında sahabi var idi Qədilxumda. Ne üçün? Çünki Qədilxumda qalmışdılar o sahabilər ki, o müsəlmanlar ki, Məkkə və ya Məkkə ətrafında yaşayanlar, qaydanlar. Yoxsa, başqa yerlərdə yaşayanlar hələ Məkkədən ayrılırdılar. Məkkədən artı ayrılmışdılar. Yəni, onlar gəlib Qədriuxumda ayrılan yerdə öldü Hələ Məkkə, birləşən yer Məkkə idi, yığılan yer, ən üçün ayrılan yerdə Məkkə idi. Artıq müsəlmanlar çoxsa ayrılmışdı və Qədriuxumda müsəlmanlar az idi. Yəni, 100 min deyildi ki, Ə, lab on min, lab min nəfər də olsa, hamısı heç kəs deməyib ki, yəni Peyyambar sağlasın burada xəlifə kimi. Çünki xəlifə olsaydı, ehtiraz olardı Əli Abubəkərə, Əli özü gəl deyərdi. Aydındır, çünki deyirdi və ondan da məsləhət edirlər. Ömərin xatab özü deyir ki, Əli olmasaydı, Ələk həlak olardı. Ömər özü deyir. Əli olmasaydı Əli olmasaydı Ömər həlak olardı. Yəni çox məsələlərdə hərnə məsələti verirdilər. Digər hal olsaydı, deyərdi ki, çıxıb rahatdır, deyərdi ki, bəs ey Əbu Bəs axı e, sən eşitmədin, bəs Qadr özün də orada Bəs mənə təəllüq. Bəs belə söhbət olmuyor, bəs məlumat olsunlar. Əlimlə Talib cəbiyyət verdi Əbu Bəkrə, sonra oranlana, sonra Osmana. Və hətta tabarədə gəlir ki, Əli bin Əbi iki dərə biyyət eləyib. Birinci, öz aralarında biyyət elədi və lakin sonra Əli bin Əbi Talib görünmədi bir müddət, təxminən altı ay, az görünməyə başladı. O da Fatıməyə görə, Fatımə xəstələnmişdi Peyyamber sahasının fatından sonra. 6 ay hələ evində idi, ona görə xəstə edib, çox onun yanında olurdu və bəziləri elə başladılar şai yaymayaq ki, gör ki, Əli bin Əbi Talib biyyət eləməyib, Əbubekir tanımır. Əli bin Əbi Talib eşdir bunu və gəlir açıq açıq ikinci dəfə cəmatın qamanında eləyir biyyəti. Ama birinci dəfə eləyir özdə eşləndir ki, biyyətdir çıxır evindən, hətta ridasını qeymir, atmır çiyninə, üst baltarın Çünki biyyət eləyəndən sonra Əbubakr'a qayıtmaq üçün evini qeyb gətirirlər, qeyir sonra çıxır. Tabar edən, necə gəlir? Tarix tabar edən, evini gəlir. gəlir. Ridab qaq, paltar ki də nə ibarətdir. Onda hər kəsə gəlimlər, sağ. Bir atdan bağlıysam belə, ona deyirlər izaq. Rida da çinibaxan, heç paltarı yoxdur. Qabaq çoxsu kasıb idi, hal-vəziyyəti idi kasıb idi. Yəni çoxsu sabilə kasıb idi Ona görə çoxsu paltarı belə idi. Yəni atdan bağlayıb da bir də üstünə bir də əskiz atıblar. rida. Ha, yaxşı. E, sonra e, deməli Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ə, Əhli beytimiz siz yadımıza, yadımıza salam. Əhli beytimi. Bu həd hədis muslimdədir. Muslimdə gəlir ki, bəs Peygamber sallallahu qədruxumda nəsiyyətlər eləyir, çoxlu vəsiyyətlər. Və vəsiyyətin əsnasında da deyir ki, iki dənə şey, ağı şey qoy qeyirəm, Allahın kitabı, amma Allahın kitabı şərh edir. O, o qapını açlar, o hə. Allah'ın kitabı, ondan tutunun, əmrlərinə tabi olun, nəhiyyətdiyi şeylərdən çəkinun, şərh edir. Allah'ın kitabı tutunmaq necə olmalıdır, şərh edir. Amma əhlü beytim, uzaqqirikum fi əhlü beyti, uzaqqirikum fi əhlü beyti, Siz yadınıza sağlam, əhlü beyt, əhlü beytin barədə. Yəni yadınıza sağlam nə? nəy? Yadınıza sağlam ki, əgər onlara əziyyət verir söz, əgər ə, onları Ee, yani korkun ki onların haklığını taplamak vs. Korkun ondan. Çünkü Peygamber Salah kabahatçıdan demişti ki Ahli Beytin haklığını olmaz. Korkun o şeyden. Yani onun yadını sağlanın. Hemsinin yadını sağlanın neyi? Hemsinin yadını sağlanın ki Allah-u Teala rahmeti ve sevabı onları da ki onlar Ahli Beytini sevirlər, onları ümmet edirlər. Yani Peygamber Salah'ın bunu diyende yani Yadınıza sağlam, yadınıza salım Əhləbeytin barədə yadınıza sala, yəni bu demək idi. Çünki təbiçilik şəriəldə özü. Təfsir Quranda idi. Ola ki, şəriət yoxdu ki, Əhləbeyt də təv olmaq lazımdı. Çünki Əhləbeyt hələ təbiçilikdə təbiq ki, heç kəs deyə ki, məy yoluna gəlir. Nə Əli ibn Əbi Talib, nə Umar, nə Osman dedi. Əbu Bakır hamısı deyir ki, təv olun, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Hamınız Əmir oldu, peyğəmbər sallallahu sonra təv ola. da hələ o vəsiyyətə davam ediblər. Sonra Şeyh buyurur ki: Wa qala eydan lil Abbas ammuhu ve qad ishtaka ilehi en ba'd Quraysh yajfu Bani Hashim. Feqala wellezî nafsi bi yedi: Lâ yu'minûna Həmçinin deyir ki Abbas, Abbas kön, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, Rasulullah sallallahu əleyhi Yəni, istəmirlər, iqrar eləyirlər bir az. Və Peyyambar sallallahu aleyhi ve sellem qalxdı, dedi ki, onun anda olsun ki, mənə nəfsim onun əlindədir. Siz iman gətirməzsiniz, hətta mən əqrəbəmi sevməyincəm. Yəni, imamı kamil olmaz, hətta əhl-i beytimi sevməyincəm. Əhl-i beyti sevmək imanın kamilindəndir. Sevməmək isə imanın naqisliyindəndir. Fəhəmər bunu dedi. Və sonra deməli şeyh buyurur ki Və qala İnnə Allahə əstəfə bəni İsmail Allah deyir sonra deyir ki Allah-u Teala İnnə Allahə əstəfə İsmail Allah səbhəmələ İbrahim oğlu İsmail'i seçdi. Ve sonra onun evladlarını da seçti. Hemcinin Vastafa'nın beni İsmail Kinana. Hâmçinin Kinana'yı İsmail'in evladlarından arasından seçti. Kinana'yı. Bu da peygamber salsası 14. atası babasıdır. Kinana. 14. babası. Ve sonra diyor ki Vastafa min Kinana Quraysha. Kinana'dan da Kureyş'i seçti. Kureyş de demeli 12. 11. Babası rövətləri gəlib 13-cü babasıdır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Qureyş, Fəhr ibn Malik. Nəsli də Peyğəmbər sallallahu əleyhi babalarıdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi burada deyir ki, Allah Taala seçirdi. Çünkü yəni, çünki Peyğəmbər gələcəyi onu seçirdi. Yəni qabaqcadan hazırlayırdı, yəni seçirdi övladlarının içindən. O belə seçmə-seçmə gəldirdi, sonra Peyğəmbər seçildi, gəldi. Və deyir ki, müəllif Qureyş seçdi kinanıda. Va Qureyşdən də Bəni Haşim seçdi. Bəni Haşim seçdi. Deməli Bəni Haşimdə Haşim də daha doğrusu hmm, Peyğəmbər salsə 3-cü babasıdır. 3-cü babası. Və sonra deyir ki: "Mustafa Bəni Haşim". Və Haşimdən də övladlarından məni seçdi. Yəni seçmə oldu. Yəni peyğəmbərlə həmin əhl-i beytə, səhabələr də seçmə olur. Yəni Əbu Bəkrə Allah təala seçib. Yəni hər dəf səhabə olmadı ki. Necə məsəl Əbu Cərir səhabə olmadı. Otağı layiq Allah görmədi Əbu Cərir səhabəsin. Baq maraq Ənəs idi. Ola ki Əbu Bəkr layiq gördü. Amara layiq gördü Osmanı, Əlini, Bakir səhabələri. Və sonra şeyx buyurur ki, "Veytullahu nə azvaçə rasulillahi ümməhatul sevillər yani ehli sunna cemaat a peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoldaşlarının möminlərin anaları. Və burada Şeyx Rəhmetullah Əhsab surəsinin 6-cı ayəsini işarə eləyir. Əhsab surəsi 6-cı ayədən oxuyur. Əhsab surəsi 6-cı ayə. Ənnabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim və azvacihim ummahatuhum. Oxu. Oh, Əhsab hey? surəsi ilə 6-cı. Əhsab 6 okay? sure. daha yaxındır. Ha. Hə. Əm. Ha, hə, onur övətləri anamalarıdır. Möminlərin analarıdır. Möminlərin analarıdır, analarıdır. ha, hə, bəlkə. Yəni Peygamber Allah Subhanahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi yoldaşları möminlərin analarıdır. Əhsab Suresi 6-cı ayədir. Və sonra Şeyx ə, burada buyurur ki, "Yəmiruna bi annahum iman gətirillər ki, kimlər? Əli sünnə vil cemaatəki Peygamber salasın yoldaşları, ahirette de onun yoldaşları olcaylar. El-Şeyh bunu Gafir suresinden götürür. Gafir. Gafir suresinin 7-8. aylarında buyurur ki Allah-u Teala. El-Lezine yehmilûl el-Arşaba min havlehu. Yusabbihune bihamd-i Rabbihim ve yuminun bih. Ve estağfiruna lillezine aminu Rabbana vasiyata kulle şeyin rahmetan ve ilma. Fakfir <gülüyor> lillezine təbü və attaba'u وقيهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلحها من ابائهم وازواجهم وذريتهم لانك انت العزيز الحكيم بله شيخ حافظ المؤمنين ها غافر ha 7 8 e 7 8 mümin, mümin, mümin. Oh, <gülüyor> suresi və ayədə göstərir ki hər düşünəyə hə, hər şey təşəyyən olanlar və onun ətrafında olanlar öz Rəbbinin həmsənə təsdiq edir. Ona inanır və möminlərin bağışlanmasını diləyərək belə deyirlər. Ey Rəbbimiz Sənin rəhmin və elmin hər şeyə ehtiva etmişdir. Artıq tövbə edib sənin yolunda gələnləri bağışla onları cəhənnəm əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, onları da atalarından, zövcələrindən... Bir dənə də oxu, bir dənə fikir buraya. Ey Rəbbimiz, onları da atalarının atalarından, zövcələrindən və nəsillərindən əmələ salif olanları da özlərinə vəd buyurduğun ədin cənnətlərinin daxilidir. Hə, ispat etdi, əgər yoldaşlar da varsa, cənnətdə onları yoldaş eləm. Məli, əgər mümin, kişi, əgər bu dünyada qadnı var isə mümin, o inşallah cənnətdə də onun yoldaşı olacaq. Cənnətdə də onun qadnını deyil. burada ispat elədi ayədə bu dünyadaki zövcəni, dedir ki, ahirətdə də zövc eləm. Vəl. Vəl etdiyi kimi, vəli. Və göstərir ki, yəni, bu dünyadaki qadın ə, ahirətdə də zövcəsi olacaq. Mm -hmm. ə, təbii ki, mövmündürsə, yərcənin əlindən inşallah. Və lakin ə, birdən kişi ölsə, əri. Bu qadın təzindən əriyə getsə. Və o əri Bu qadın nasıl olacaq? Mm -hmm. Axtıncına. Axtıncına olacaq. Mm -hmm. Dəlil var, hə? Ha, axırıncı olacaq. Bəzi xabıllar da öləndə dirlək yoldaşdan mənim olmaq istəsə evlənmə, ayrılma. Ha, yancından yəni, da tələmin o, o, o var arə gəlmə Lakin səy idi ki, axırıncı olacaq. Adın Həmçinin birdən Qadın mömin olsa, kişi kafir. Kişi abadən yəni cənnəmə düşsə. Onun nə olacaq? Ümumiyyətlə orada Allah bilir, ola bilsin belə bardəyimlə mənasız danışa, ancaq o sonda möminlərin birinə keçəcək. Möminə gəlmir. Amma kişilər hori gözləyir ha orada. Ha kişilər hori ilə olacaq? Lakin qadınlar isə qadınlar ehtiyac olmur, yəni əllərin yanla olması onlara yəni Çoxlu mükafatlar veriləcək ki, ehtiyac olmayacaq. Ayındır? Mən çünki orada, yəni qadın labxorilər də olsa, olar bir bir-birini görməyəcələr. Ustaldı o. Yəni olmayacaq, yəni <gülüyor> çünki qadın elə biləcək ki, çünki qadın elə biləcək ki, bir dənədir. Eləsi. Yəni elə biləcək bir dənəni qurtardı. Yaxşı. Deməli, bu dünyada əgər yollaşı varsa, axirətdə də o yoldaşı olsun inşallah. Və sonra buyurur ki, şeyh rahiməullah xüsusən Xadija radiyallahi nəhə, ömmu əqsər əvlədi, xüsusəndir şeyh rahiməullah Xadija, xüsusən Xadija. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhəni yollaşdırdından biri, hansı ki, övladlarının çoxsun anası idi. Övladlarının çoxsun ne üçün? İbrahim var idi, lakin İbrahim Xadija-dən döldü. Ayıqmdı. Mariyədən idi. Qıbtidən. Qıbti Mariyədən İbrahim idi, lakin ona görə də dedi ki, Şeyx çoxsu nə oğlandır anası. Və burada Şeyx Xadicəni xüsusən qeyd elədi və Xadicə bint biraz danışdı onunla və ən birinci iman gətirən, birinci iman gətirəndir. Ən birinci iman gətirənlər Xadicədir və bir də Nauf. Nauf. E, Naufal ibn Warqa sənin oldu imonet. Ə e, inşallah səhv oldu, sənin oldu. Ürən sənin deyirəm sənin qəbul edən. Səgə məni. Çox da bu çıqdı ədəfə gedir deyicək. Hə. Naufaldı. Naufal. Naufal qəbul edə inşallah. Deməli ən e, birinci qəbul edən kimdir İslamı? Xadijə. Sonra Naufal, sonra gedir Əbu Bəkr, lakin Nofay nüsh qeyd olunmur çünki Nofay birinci artıq çor olmuşdu, çox həddini aşmışdı. O belə bir böyük rol olmadı. Hələ qəbul edib oturdu hələ yerdə və evində və hələ öldü hələ. Amma məsəl Əbu Bəkr başqa roldu. Məsəl Əbu sonra Zeyd və Ali ən birincilərdi bla. lakin əsas çox seçildi İslamı qəbul edəndə Əbu Bəkrin və Çünki birinci Zeyd elə imkansı yox idi. İkincisi Əli də uşaq idi. Belə bir böyük rol yox idi İslam dövlətinin əvəllərində qurulmasında Məkkədə. Amma Əbu Bəkr və böyük rol oynayıdı o vaxtı. Daha mühüm idi olan qəbul etməyi İslamı. Çünki o vaxt qəbul edən kimi Xadijə qadın idi, məsələn hərəkət edə Amma Əbu Bəkr kimi getdi, saat neçə nəfəri keçirdi? Hə. Ha, Pat ki olar hamısı cənnətə daxil 10 nəfərin Tam ısırı cənnət əlindədir, səhv, falan, o gətirdikləri. Yəni, həmçinin mallına, dövlətinə, həmçinin Xadija, həm, həm Əbu Baqqır, Məkkədə böyük iş gördülər, böyük. Lakin, bu, bizdə belə şey yoxdur, məsələn, yarış. Birinci kim qaburlədir İslamı? Yəni, bəzi insana görürsən, bunu şişürdürlər, o, birinci filan kəstir. Lav olsun birinci Əbu Baqırı hə, olsun, və ya Xadice, olsun, və ya Ali. Və ya, məsələn, zeyb ya növbə, nə olsun? şeylər, ümumiyyətlə, müsəlman o şeylərdən danışmalı ki, ona aiddir. Bu dünyanı vaxir etmək. Amma o şeylər ki, ona aiddir, onu nuqdir, əslən, ona vacibdir, ona deyilməyib. Məsələn, ə, kafir məsələsi. Bəzi insanı gözləndən şişirdir ilə bu məsələni, köfür məsələsi. Məsələn, tağut məsələsi və sələ. Baxırsan, danış adam, Deməyib ki, Allah da Allah deməyib, səni danış onları və kiməsi kafir. Deyib belə şey deyib ki, diyinə o kafir, yoxsa deyib, məsələn, sən cəndəmə düşəcəksən. Yoxdur belə şey. Deməyib ki, ay, hə, diyinə filan kafir və ya sən belə ilə, ilə, ilə O şeyləri deyib, insanlar çox seyir eləyirlər. Ləfə o şeyləri deməyib, onu eləyirlər. Çox qəribədir. Hələn görsən, yaz məclisəsində xüsusən görsən hələ insanları. Deyirsən ki, bəs şəriyyətlə dəfin olmaq lazımdır. Bəs şəriyyətlə mümin bir gecənin ağılları yoxdur. Aycındır, şəriyyət var mümin bir ağılları ya da Məlik Məmməl. <gülüyor> adam bilmir, dəqiq hansındandır. Məlik mümin bir gecə yoxsa Məlik Məmməl. ikisindən bil olur. Deyirsən ki, bəs şəriyyət necə eləyib, o cürləmək lazımdır. Deyin, adam ışınlar. Aaaa, sən birlik kimlərdəsən. <gülüyor> Ona deyirsən şəri... Deyirsən, tevratdan, imzildən. Deyirsən ki, şəriət, şəriət dediyin şeyi deyəndə sən şüphəli illə. Laa... La. Deyirsən... O deyirsən, oraya gedir. Haa... Subhanallah. Amma o etdiyi şəriətdən də öyle, ayətcəndə yoxdur. İblis ixtirəliyib özündən, şeytandandır. Heç bir kitabda da yazılmıyor. lakin o şəriyyətdir. <gülüyor> Və görürsən, heç bir səhətdir, görürsən, namaz kılmır. Heç bilmir İslam nədir. Lə ilə bilmir çoxsa. Və bilsə də müxalif çıxır elə bu kəlməyə. Və bilmir mənası nədir? Və əməninlə zidk edib tüm bu kəlməyə. Elə şeylərli, Əbu Cəhli onun yanında Tovi dəhlidir. <gülüyor> <gülüyor> Və lakin, O vaxt çıxırlar, şərihti istəyənlər. Aa, a, nə danışsın bu da olacaq, palatıqı da olacaq, özləq, 10 metrə, bu da olacaq, bu da. Bax, namaz kılmır Allah əmir eləyən şeyi deyib ki, bunu elə, eləmirlər. Azıb ki, Allah-u Teala deməyib o barədə, əksinə elə şeylə var, deyib ki, eləməyin, onu eləyirlər. Və tuturlar, ona yaxşırlar, ona görə bazı ziddiyyatdır və belə zəlalət iblisinin yolda olmaqdır. Ə, sonra şeyh buyurur ki, rəhamələ Allah, hmm. Ə, deməli, və adaduhu alə əmri və həmçinin Xədicə radiyallahu anhə ne ki, İslamı birinci qabulliyyənlərdən biridir, həmçinin Peyğəmbər salçıyan ən birinci kömək eləyənlərdən biri. Xüsusən də o vəx gələndə onu sakitləşdir və s. böyük işidir o. Və kənə ləhə minhu mənzilət ilə aliyyə və Peyğəmbər salıqlarının yanında Xədicənin böyük yeri var idi. Yəni, çox hörmət ilirdi Xədicəyə, hətta öləndən sonra. Öləndən də sonra Xədicəni yada salır demişə. Hətta Xədicəyə dostları kim idi, onlara kömək ilirdi Xədicəyə görə. Ona görə Xədicə, Xədicə ola ola -ol da evlənməmişdi heç kestən. Və övladlarının demək olar ki, 6 dənə övladı oldu Xədicədən, İmranın başqa 6-sı Xədicədən idi və nəsilə Xədicənin oğlanlarından davam edir. Ee, sonra şeyx buyurur ki, rahimehullah və Siddiqə binə Siddiq, radiyallahu anh. Həmçinin Peyğəmbər salsənin yoldaşlarından Xədicə Ayşə Siddiqə idi, çünki Səddiqin qızı idi. Səddiqin qızı idi, özü də Çünki onun sadiq olmağı o qadının Allah təala dedi. Allah ki böyükdən atlamaq münəfəqlar Münafiqlər hələ axtarırlar səbəb. Bir şey olan ki, münafiqlər çıxırlar, belə, hə, qutardı, bu belədir. İlk nur suresi, ondan oxu irmiyəcəm, rahat. O ayələr gəlib Ayşə, çünki Ayşə təmizdir. Səmadan gəldi ki, Ayşə təmizdir. Allah atala deyir. O da İf Qadisəsi idi, İf Qadisəsi gecikdi Ayşə rədiyoluna, səbəblər var idi. Münafiqlər istifadə edilər, böhtən atdılar Ayşəyə. Çünki qadına böhtən atmaq həsanddır. Və böhtən istifadə edilər Peygamber saha təyin elmək üçün. Və sonra ayə gəldi ki, Dedi ki, Ayşə düz danışan, düz deyir. Yəni, siz diqqədir, yəni düzdir, təmizdir. Və bu vaxt, Peygamber sallallar sənə, kimlər ki o səhəbələr həttə fəz sahəbələr uymuşlar mınavfiklərin sözünə? Allah bəl, Allah kürləyə. nuru bir də nə? Hasından oxu, hefələyə. Nuru oxu 10 sən 9-dan oxu. 5-ci dəfə əgər yalan deyilsə, 10-dan oxu, 11-dan oxu, 10-dan, 10-dan. Əgər Allahın sizə neymətlə məlhəməti olmasaydı, Allah tövbələri qəbul edən hikmət sadı olmasaydı, yazamızı dərhal verib onlara rəsuloya dərdi. Hə, deyəm. sən kimlər deyir? Kimlər Küpəqdan yaymışlar Ayşəyəna? Hə. Həqiqətən, 11 Ayşə başını yalan xəbər gətirənlər və öz olan bir zümrədir. Hə, yəni... Bir dəstədir, yəni azdır. Ola ki, bu yalanı gətirmişlər az adam idi, mürabitlər idi, hə. Hə. Hə. onu o xəbəri pis bir şey zəhmətmər. O bəlkə də üçün xeyirli idi. Hə, Allah dedi ki, o bəlkə də sənin üçün xeyirlidir. Elə peyğəmbər Və, çünki bi, çıxdı münafiqlər üzə gördük ki kim zəifdir, kim belə onu görə bir şey olanda onda xeyr də var onda insanlar görsənir, üzlən açılır adam varməsən, bilmirsən necədir bir də fiqnə düşür darab gördün ki bəs darab, bu adam heç nəymiş ki bu adam hələ danışırdı, qıtardı bu adam bir də hay kimi qoxdu, bir də hay kimi Fikrin deyişdir, bir dənə hay çıxan kimi elə bilim, e, bayraq, göndü qurmızıdan ağa və s. Fitnələrdə xeyir də var, aydın Allah-u fikirlə nə deyir? O boyda hadisəyə deyir ki, Peyğəmbər səlsən, onda xeyir də var, hə, bir dənə oxu, oxu. O zümrədən olan hər bir şəxsin qazanmış, yəni, hə. günahının cəzası vardır, onlardan günahın bırır. cəzası vardır o sözü görə. Ha. onlardan günahının böyüyünü, böyüyününü və övəyünü öz üstünə götürən adlandı. Abdullah ibn Öbey İbnə Salul. Bu hadisənin başçısı idi. O başlamışdı yayırdı söhbəti. Onu isə qiyamət gün böyük bir azap gözləmir. Hə, çünki bu ha, Düzdü başqa şey görə indi bu. Bəli. yalan sözü eşitdiyimiz zaman O yalan sözü eşitdiyimiz zaman mömin kişilər və qadınlar öz ürəklərində yaxşı fikirdə olub, bu açıq-aydın bir böhtan deyil deyirlər. Hə, çünki uydılar. Uydılar sözü. Hə, nə doğru olduğunu? belə deməli Hələ şey olanda deməli zulub yattandır. Nə üçün onun söhbət gedir. Hə. Nə üçün onun özlərinin doğru olduğunu təsdiq etdir şahid gətirmədilər? Hə. Ola çıxıd gətirməyə heç də hələri, söhbət də atla orta yalmamışdı hə? ha. Mədam ki şahid gətirmədilər deməli onlar Allah yanında yalançı demə. Hə? Əgər Allah, Allahın dünyada və ahirətdə sizə nəyməti və mərhəməti olmasaydı, o yalan sözünə görə sizə şiddətli və əzabı toxunardı. Əzab göndərərdi, o yalan sözü görə, lakin rəhmətindən göndərmədi. Çoxdur, o yəni. O zamanki siz yalanı dilinizə gətirir... Nesəniz aydır bu vaxt? 15-di. 15, 15 hələn 5 dəndir sonra var. Yəni, var belə. Ayşə radiyallahu anhə, təmizdir. Orada deyib ki, sən İcazibənin durumunun altının başı gəsin. Oğlu və məhəllə həmişələ deyirdi. Ha, o məni ağdıb dəndən idi. Ya baxıb deyirəm. Ha, yox, birinci şübhəyə düşdülər, sonra ayı gəlir, sakitləşirlər. Dörd gün sağ qaldırdıq məsələni, bilənsə qaldı. Onu boş ver. O Əlib Rəbi İtaliydi. Görürlər ki, bir ay ayı gəlmir. Yəni bu ayı, bir aydan sonra gəlib hadisədən sonra əziyyət işte, çəkir Rasul sallallahu əleyhi və səlləm. bilmir Sonra bilirlər, sonra eşitdilər ki, Əlimlə ta görür peyğəmbər əlbəttə sevdiyindən deyir, Ayşəni sevmədiyindən yox. Görür ki peyğəmbər sə aziyyət çəkir. Necə məsələn ölüm, ölümdən qabaq istəyirdi yas sın ha. gətirir yası, vəzlə. O deyəndə ki gətirmə, onlar demidilər ki, ona nə şəkəy etincə yox. Yəni sevdiklərini görə əziyyət vermir, o xoşallaşır. O yola Əlimlə gördü ki aziyyət çəkir və dedi ki, yə, yəni, boş boş başqasını alarsan. Ya yəni, əzi çəkmə. Ayşa da, bu sözünə əldə incimişdi. Hətta peyğəmbərindən sonra da qalmışdı qəlbində on. Yəni, bu sözünə görə. Yəni qadındır. Qadınlarda var belə şey. Yəni incimişdirlər, incimişdi. Ola ki, bu incilik yəni cüzi idi. Yəni əli yəni də ki, düşmən idi Yox. Yoxsa bir şey olanda deyirdi ki, əlindən soruşur. Sual verəndə. Gəllər məsbarlı soruşmağa ki, səfərdə və ya burada necə eləmək, xolxun çorabını da məç çəkməyə. Dedi ki, gedin əlindən soruşun. Gəlib soruşlanda, dedi ki, Peygamber sallası deyib ki, bir gün misafir olmayan çəkə bilər, üç gündə misafir olan. Məsli. ya sonra buyurur ki, şeyh rəhməhullah. Haa, deyil ki, əlləti qalə fīhə nəbiyyə sallallahu aleyhə sələm. Fadlu æişə aləl nisəkə fadlı istərid alə səirət təam. Æişənin misalı, başqa qadınlarla elə bir yemeğdə düzdür. Æişə olmasa elə bir yemeği düzsüz ol Dad olmazdır. Və s. Ayşə r. Və lakin, alinə ixtilab hansı əfsəldir? E, xadice yoxsa Ayşə? Və bəzi alinə bilə Xadice, və bəzi Ayşə. Və lakin, e, Yaxşıdır, belə məsələ, ümumiyyətlər belə məsələ çox girişmək lazım, hansı əfsəldir və s. O, lakin, Xadice, hicrətdən qabaq əfsəli xadice Hicrətdən sonra əfsəli Ayşədir. Çünki, Cihaddan qabaq Xadice böyük işlər görmüşdü. Cihaddan sonra da Ayşə rədiyəllahu böyük işlər gördü. Ocaq Fatimə ilə Ayşə isə Fatimə əfsəldir. Çünki Fatimə Peyğəmbərin qızıdır. Aydındır? Fatimə əfsəldir. Peyğəmbərin qızıdır ona görə. Lakin odur ki, odur Ayşə yəni heç deyir. O Ayşə də əfsəldir. Ayşənin də öz yeri var, öz fəziləti var. Həmçinin Xadicənin də Həmçinin Ummu Xolə məndə, həmçinin Hafsən də həmçinin, fati məndə, Fatimə də məndə qeyrlənib. Aydın dəyə. Və sonra şeyx buyurur ki: "Məhəmmədullah və təbərrümən tariqətə əlləzîna <coughs> yubğidûna səhâbə və yəsbûnəhum." Bə Əhlüsünnə və, əhl və Cema bəzilərinin yolundan uzaq olan, sülayki səhabələri Və ümiyyətlə Əhlüsünnə və Cema barədə Yəni, yani, yani həm deyil, laf şirdənlərləndir. Yəni, əhl-i sünəval-cəmaq, lakin burada söhbət gedmir sahabələr, burada söhbət gedir əhl-i beytdən. Yəni, əhl-i sünəval-cəmaq, əhl-i beyt qarədə orta mövqədədir. Nə şirdirlər, nə də alçaldırlar. Alçaldanlar kimlərdir? Şey, nasiblər. Nasiblər, lakin indi nasibi yoxdur. Nasiblər vardır Şamda, lakin məhv olub getdilər olar çoxu tövbə elədi və gördü ki, dəlillər şubut olandan sonra çatandan sonraki ki əhl-i beyti qəzəblənmək olmaz Ə sonra ümumiyyətlə, sahabələri tən eləmək olmaz olan sövmək və s. çünki sahabələri sövmək, peyğəmbəri sövməkdir hər üçün, sahabələri sövmək gətirib çıxardır Allahı iltiham alə məidi. Çünki elə çıxır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi yaxşı tərbiyəçi də öldü. Bunun ətrafı elə həm sümunafiq, Allahdan və sairə xəstə çürbucun xəstələri idi. Peyğəmbər isə ən yaxşı müəllim idi, ən yaxşı tərbiyəçi idi. Və tən eləmək səhabələri Peyğəmbərə tən, tən eləmək Və ya Peyğəmbərsan yoldaşlarına tən eləmək. Peyğəmbərə tən eləmək heç bir kişi razı olmaz ki, on yollaşından pis tanrısınlar. Elə də o, kim razıdır? O kişi olmayan. O şey razıdır ki, on yollaşından o kişi də öylesin. Aydındır, dəyyusdır, elə deyirlər onunla. Yəni, yani Peygamber sallallar səlləm, heç var razı olmaz ki, on yollaşından kimsə pis tanrısınlar. Görsə başını kesər. Zabaşı, kendisi Ömer yanındadır, keser. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre, Peygamber sallı yoldaşlarını teğen elemeyi, Peygamber sallı Aydın diyor. Hemce Allah s.w. Nur suresinin 26. ayesinde buyuruyor ki, yakışı kadınlar yakışı kişiler içindir. Yakışı kişiler de yakışı kadınlar içindir. senin için pis kadınlar pis kişiler içindir. Pis kişiler de pis kadınlar içindir. Yəni, Ayşə yəl pis isə, Ayşə pis isə, onda Peyğəmbər pis isə, sallallahu aleyhi və zəlləri. Sən demənsən ki, Ayşə yaxşı idi, çünki o yaxşının əli idi. Aynındır, vəlakin, bəziləri dünən qardaşlardan biri sual verdi ki, onda vayə, bəs Lut aleyhissalam, elə Nuh. Huddur yoxsa, hud, Huddan Hudlan bir də Lut. Firom, firom, Mes, firom, ə lut. Bəs Firavun? Yox, yəni əslən ki iman gətirmədi. Yox, Firavun iman gətirdi. Mısır oldu. Yəni söhbət gedir. Yəni bunlar peyğəmbər idi axı, lakin bunların bular yoldaşlara xəyanət etdilər. Yox, yox. Yo. Lut nam, Lut alayisəlam Nurtada əyə Nurtada əyə Nurtada əyə Nurtada əyə Çaşdırdın zəməndə, yəməsəl Kuranı ve Kuranı Nurtada əyə Nurtada əyə Nurtada əyə A, lutlu oğlum. Lutla Məryəm nöqtə. Nə qonur? Xoşdur. Bu, çaşdığınız məndir ya? Ruhun oğlu bax. Ha. Nasıl soradı? Təhrim. təhrim. Bir də yəni. Allah kafirlər, Allah kafirlərə ruhun övrləti. Bir də ruhun övrləti, ruhun övrləti misal çəkdi. Onlar bizim qullarımızdan iki salih bəndənin kəbrinin altında Onlar əllərini xəyanət etdilər və Nuhla Lut onların Allah təfsirində onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar onları xənat e Allahın azabından heç bir şeylə qurtara Onlara başqaları ilə birlikdə iki siz ikiniz də cəhənnəmə gedəcəksiniz. Deməli, ə, təhrim. Təhrim axırda elə 10 10. Təhrim 10. Hə, bab burada indi ne deyirsən? Yaxşı, bəs ayədə dedik ki, yaxşılar, yaxşılar, nuh. Deməli, əgər nuhun yoldaşı... Bu istisnadır təbii ki. İstisna olunub. O da misaldır Allah Subhanallah getirir ki, Peyğəmbərli kömək eləməyəcək. Labısın sən həyat yoldaşı ol. Əgər iman getirməsin. Və bulanın burada xəyanəti o demək da öyledir ki, Yəni, bulan xəyanət eləmişdilər başqa yoluna. Yəni. Başqa yolu gedmişdilər, yox. Çünki Bu məsələdə Allah s.ə.q. qoruyur başqa yola zinadan, zinaya gedməkdən. Onlar bu barətdə uzaqdırlar. Qala ki, xəyanəti, amma e, Nuhun isə Nuhun xəyanəti o idi ki, e, o müşriklərlə bir yerdə idi, yəni Nuhə səfi kimi baxırdı. Yəni, elə biridir ki, başı xarab olur. Çünki təsəvvürlə deyirdi, Nuh da başlamışdı, səhran oltasında gəmi tikməyə. Hamma ha. dedi, bu neynir hə o? Ona görə, qadın da uymuşdı müşriklərin iddiasına. Yəni bu cür idi, yoxsa ola bilsin, başqa şeylərdə yaxşı idi. Yəni tabisinin adı yaxşı idi. Ola bu məsələdə görə xəyanət etmişdi. Gətirdiyini qaybol edilmişdir, yəni? Obla bəcə mə, yəni odmədə lap belə şeydir. Yox, lakin bu məsələdə bu məsələ qeyd olunur ki, bu məsələdə düzələməmişdi. Yox, ağlı dərli diyə ki, ağlı təb elədir. Şey. Dinli ağlı elədi, tapa ki, bilər kimsə. Hə, Təbii ki, peyğəmbər alın. Hə. Peyğəmbər indi bu Yox, o bilir. əsas budur. bu etirazdır. Əsas budur. Muddadır şey. Hə. Amma mudda isə evinə gələnləri Öz qovunə, Xəbərçi, xəbərçilik ilirdi, söz gəsirirdi. Əsas bu idi, yəni etiqaslar. Amma, məsələn, qəbul etməməzə ola bilər, bilməm, dəyim mənə. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yəni, o, lakin o demədir ki, yəni, qulaq ağasını başqa şeylərdə də pis eləyir, ola bilər, çox şeydə yaxşı idi. Lakin müəyyən məsələ var idi, onda bu istisnadır. Lakin ümumiyyə, yəni, yaxşı-yaxşıq sundur, həm də biz, əgər, Peyğəmbərimizdən naşırıq. Süm peyğəmbərdən Allah Subhanahu bizim peyğəmbəri seçib axırıncı xususidir. Süm peyğəmbər xüsusi də peyğəmbərlərdən seçilib. Həmçinin fərqi var idi o süm peyğəmbərlərdən. Həmçinin yoldaşları da, yəni la seçilirdi inşallah sahabelərdir. Ona görə peyğəmbərsan sahabeləri ən əfsəl sahabelərdir bütün peyğəmbərlə sahabeləndən. Hətta İsa'nın sahabeləndən. Peyğəmbərsa əhl-i beyti bütün peyğəmbərlə əhl-i Peyyambəl səhvcələrdir. Bütün peyambələrin zəhvcələrdir. Və bələ. Sonra şeyh buyurur ki, Rahəməhullah Və təqiqətun nəvəsibəlləzine yudunə əhlə beyti bittavliyə ələ aməl. Həmçənin əhl-i səhvəl-i səhvəl-i səhvəl-i səhvəl-i səhvəl-i səhvəl-i səhvəl-i səhvəl-i səhvəl-i səhvəl Sahabələrin arasında olan söz söhbətdən sula Yəni, çox şey eləmirlər. Yəni, əhlüsünlə, məkəman. Yəni, sahabələrin arasında olan fitnədən. Çox danışmırlar. Çox danışmırlar. Yəni, həlmədisləni ondan eləmirlər. Şirtmirlər bu məsələyində. Lakin, tarix var oxuyurlar. Kim istəyir oxusun, tarixdə şey var. Əlhəmdə, bəyan olunur. Və... Nə olub olan arasında iştihad elən kimi görürlər. Yəni ictihad ediblər hər iki tərəf. Elə bilirlər ki bu haqqdır, onlar bilirlər ki bu haqqdır. Lakin görmürlər ki bu hərəkətlərin nə olar? Yəni kafir oldular vəsə. Deyir ki şeyx və yaqulun inna hadhihi al-a'sal marwiyya fi masawihim minha ma huwa kadibun və minha ma atab zida fihi və Əsərlər ki, yəni rivayətlər ki, onların barədə, onların arasında nə olub, nələr olub, onlar o rivayətlər barədə deyirlər ki, mövqəmiz budur ki, onlardan bəziləri yalandır və bəziləri düzdür, və lakin qısaldıblar, qısaldılmış gəlib və ya artırılmış gəlib və ya başqa formada gəlib, başqa şəkildə. O rivayətlərin çoxsi, sahabilə arasında xüsusən, sən biləndə ki, tarix nə yazılıb, İslam tarixi. Nə vaxtdan tarix? Abbasilərdə. Abbasilər vaxtında. Abbasilər yenə əbabələr gəldi. peyğəmbər salsa sonra xəlifələr, Rəşid dörd xəlifə, sonralardan sala gəlir hökmət əməvlərin, sonra Abbasiləri. Abbasilərdə hökmət parçalandı. 2 oldu, sonra 3, 4, 5, 6, 7. İndi neçidəndir? 55 dərs 60 da? 48 də. Heç <gülüyor> nə az oldu. Ha? <gülüyor> Şeydə müsəlman ölkələrdə. Qala yoxdur, bir iblami. Yəni, viza lazım da öldür Məkkəyə gedməyə. <gülüyor> səfirliyyə zadansın, səfirliyyə gedmək lazımdır viza alma. Oturmaşın, çıxı gedir Məkkəyə gəl. Aydındır, lazım İndi müsəlman ölkəlindən keçsən, həm müsəlman ölkəci qoymur sən. Deyir ki, viza göstər, peçad yox, sənə qoymur. Və həm də deyir ki, torbaya bastı ver, pul. Bəzilərləri şeydən naaşırlar, Deməli, sonra ıı, deyir ki, وَاَصَّحِي مِنْ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ Lakin sahabələrin arasında olan söhbətdə sahib mövqey budur ki, onlar üzrlü görmək lazımdırlar, üzrlü. Çünki sahabələrin arasında ixtilaf dini döldü. Əqeydə ixtilafı döldü. Əli ilə də, də maviyyənin arasında ixtilaf dini döldü. Hamı din biriydi. Qur'an, sünnə, hamı bir namaz qılırdı. Bir Allah'a ibadət edirlər və bir peyğəmbərə və bir yola gedirlər. Lakin ixtilaf nədir? Siyasi ixtilaf idi. Siyasi. Siyasi ixtilaf idi, dini yox. Dünyanın məsələsi. Yəni dünya məsələsidir. Bəli, dünyanın məsələyidir. Yəni siyasi ixtilafdır. Sabrasda dini ixtilaf olmayıb. Dini ixtilafa görə müharibə getməyib. Siyasi ixtilaf olub. Və lakin deyir ki, Əli ibn Əbu Talib, Əli ibn Əbu Talib olan, olan, baxırlar, olan musibun ya Iştihad ediblər, düz ediblər ya da iştihad ediblər, hatal Və sonra şeyh buyurur ki, rəhəməhu allah, və hum mə dəlik lə yətəkudun anna kullu vəhid minəs-səhəbə məsumun mən kəbəirəl-i ithəm və səhəirihə. Lakin buna baxmayaraq, onlar, yani əhl-i sünəvə cəmat demirlər ki, baxmırlar ki, sahabilər ki, onlar məsumdurlar. Onlar böyük, kiçik günahlar edə bilməzlər. Ödə bilərlər, böyük günah da وَلَا هُمْ مِنَ السَّوَابِقُ وَالْفَضَاِ الْمَا يُجِبُوا مَخْفِرَةً مَا يَسْرُ مِنْهُمْ انْسَدَةً Lakin deyirlər ki, onlar ki, bundan qabaq ne iləmişdirlər, böyükdər. Allah subhanahu aleyhi Allah o işlərinə görə bağışlayacaq onları. Bağışlayacaq, çünki onlar ne din üçün, <coughs> İslam üçün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçün. Məsələn, şeyh deyir ki, ne ki, məsələn, Hatib ibn Əbi bəltə Hatibin Əbibəl təyin Deməli, götürür, müsəlman və müsəlmanlar arasında Qurayşı məktubu yazar. Müsəlmanların vəziyyətindən xəbər verir. Deyir ki, bəsbələ-bələ bu vaxtı çıxmaq silahar, asa Allah s.b. bildirir Peyğəmbərə. Tuturlar məktubun yolda, çatmır Qurayşı. Gətirirlər Hatubi Peyğəmbər salsın yana, Peyğəmbər salsın yana, Hatubi bu nədir? Əmərim, ha, xatta deyib, canlıdır. Deyir ki, yox, Əmərim, yandı. Bəs deyir ki, bəs... Bədir e, əhvəldə olsun. Deyir ki, eləmə. O deyib, Bədirdə iştirak edib. Bu da xəyamət elədir, böyük günahdır. Aydın doyum, müsəlmanları, kafirlərə, müsəlmanlarla xəbər göndərsən. Böyük ünaktı, qəbahirdir. Və lakin, şeyx ə, Rasulullah s.ə.v. dedi ki, o, Bədirdə döyüşüb, haa, yaddan çıxadma. Deyir. İndir o, şeyhə də, nə bilirsən? Və ki, Allah s.ə.v. baxıb Bədir əhlinə, deyib ki, ne istəsə eləyəm, Allah s.ə.v. atıq. Doğrudan da, Bədirdə döyüşənlərə, piyambar salsın Bədirdən sonra dedir ki onlara, Ne istəyir bundan soru eləyiniz? Allah tələsi bağışlayıb, qutardı. Hələdə hə, səbəb olur, təbii ki, məcbur olur, o belə eləsin. Təbii ki, Allah aləsi olmasaydı da, çünki Peymələsi ələm üzr görmür, deyir ki, bədiri üzr görür, aydınlayıb. Hə. Təbii ki, qısa danışdır, orada uzun, uzun sohb et. Həmsinin başqa hadisələr də olur, çəba edirlər, sahabələr. Balaca üçün <ləcəlsəl> onlar etdiyi şeylər ona bağlıdır ötür evlərin. Məsələn, həmin cin Misbah ibn Usad Usale Usae Usalata Usalata Misbah ibn Usalisa həmin Həsən həmlə bint Cəşş ifqal Bunlar müsəlman idi, lakin qoymuşdular amına demişlər o sözü. Hazır olduq onlar. Bir idi. və bunlara hədd eləyir Bunlar Bədrdən də O Ayşə if qəftən ayağa Bunlar da uyub demişdilər o sözü. Demişdilər. Və onda Peygəmbər sallarsa onları, yəni tövbələri qəbul olma, tövbə elədilər. Çox dön, yəni tövbə elədilər. İnşallah. Yəni günahdan tövbə eləyən daha günahla olmaz. Biri məsələn bir şey eləyib. Tövbə eləyib müsəlman oldu. Lazım da öyle e, sen sen o deməyə, "A sən belə elədin, o belə o belə eləmişdin." Tövbə elədi vəhşi həmsən öldürdü. Bu ağrı sorun oldu. Lazım e, vahşi karda, mesela, tövbe leyip, tövbe sonra, o deməyə, "A vəhşi taxtı karda həmsən öldürmüsən zal." elədi, sonra o keçmiş günahları tənqid etmək olmaz. Və Peyyambar sağlan təmizlənsin, onlar deyə hədd diliyir, inşallah. Lakin münafiqlər toxunmur Peyyambar sağlanın, Bu sahabələrdir, onları hədd diliyir, lakin münafiqlər eləmir. Hə, yəni, bunun hikməti olur. Şeyh burada deyir ki, nəzər alma lazımdır, insanlar nə inib qabaqcıdan? Yəni, elə adam var, danışır, evdən, lakin fikirlər üçün Səhabələrin nəylərlər? Mən fikirlənsəbə. Baxın, xəyanətdir böyük günah, lakin Peyğəmbər toxunmadı ona. Gedib bələrdə döyüşüb. Həmçinin başqa səhabələr. Yoxsan, böftən yaymışdı lakin bağışladı Rəsulullah onları. Allah bağışladı onları. Sonra şeyx buyurur ki, hətta inəhu yağfirullahu minəs-səqiəti, məla yağfuru ola bilsin səhabələrin elə böyük günahı olsa, bağışlasan, hansı ki, o günahı başqalarının da bağışlamaz. Falan yani, səhabələ olduğuna görə ola başlayaq. Və sonra buyurur ki: "Lənnə lahum minəl-hasənatəti əllətə taməhu səyyəət mələyisə liman bə'dəhum". Çünki onların o da Həsən əsatları var ki, səwab işləri. Onlar etdikləri hamısı yor ola. Hə. Və qəd səbətə bi qəuli Rasulullah sallallahu əleyhi Çünki səbətdir ki, beyan başlasın bu Əzə tasaddaqı bi, kənaəfda min cəbəli uhud zəhəbə min mən bəğdəhum. Və ki, kim onlar bir oğuc, yarım oğuc din üçün etdikləri, onlardan sonra gələn Uhud dağı boyda qızıl versə də, onların o yarım oğucuna çatabilməyəcək. Yəni sahabilərlə ola bilər, bir sahabi bir günə etsin, başqa vaxta sonra indi də, lakin sahabi başlansın. Çünki o sahabiydi. Ve sonra şeyh buyurur ki, və şəhk şey yoxdur ki, kimlərə yer bir şey edirlərsə tövbə eləy <gülüyor> Allah Subhanahu taala tövbələ qəbul edir. Məsələn, Furqan surəsi 68-dən 70-əcən yaza bilərsən. Çünki bir günahdan tövbə eləyən elə bir iki günahsızdır. Furqan. 68-dən 70-əcən. Və sonra Şeyx buyurur ki, "Əu əta اَوْ اَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُ Yada bir dənə yakşı işler eleyip ondan sonra o yakşı işler yuv Yəni bu günahların, yulmağın, yolların şekli. Yəni ya keçmiş, yakşı işler çok görür, yuv. Veya tövbe. Veya ondan sonra yakşı işler görür, o günahları yuv. Həmsini. Və onun gələ اَوْ غَفَرَ لِمَنْ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ Əməni manşid. Veya ondan keçmişler nəsə edipse, O yür necə məsəl, bədri ahlə, ki, mesela, bedri, ne istəyəliyəm, bundan sonra isə yəni Allah tələsə bağışlayıb. Əv bi şefa'a, şeyh ibn-i təymiyyə burada, Allah, buradayk bağışlanmağın yollanına və ya da peygamber səlsələ şefa'at ilə bağışlanacağı. Ələdi, hum əhəqq nəsb-i ki, onlar en birinci şefa'at olanlardır qiyamət günü, sahabələr. Əv əbdələ bi belə'in f Yada bir də həm bəla verib Allah-u dünyaya, dünyada olar üçün onun kəfarəsi olur. Şeyh burada günahları, yulları, yolları göstər. Bəla da həmçinin yür günahları. Necə ki, məsələn Peyyamdar Salası əlistə buyurur, Əgər bir müsəlmana bir xəstəlik baş versə, Allah s.ə.v. onun günahlarını tökür, necə ki, ağacdan yarpağlar tökülür. Əgər Allah-u Teala bir müminin xəstəlik hədist, ha? Bukhari Muslim İbn Mesuddan radiyallahu anh. Soruş Şeyh buru ki fayda kanı hədəfi zunubul muhaqqaqa. Fə kifə əmuru ləti kanu fiha müş kanu fiha müştehidin. Şeyh ki ayə bu açıq günahlarda isə bələd günahlar. Necə ola o günahlar necə ansı ki ijtihad eləyib. Açıq də gedib. O məsələlər necə? O məsələ daha rahatdır yolmaqı. Əgər bu açıq günahlarda yuğulursa bucür. Bəs o məsələ hansı ki, ijtihad ilə günahlı, xətalı. O gün o məsələdə bu ijtihadla xəta bu günahtan azdır. Bunlar nədir? Bunlar yola bilməzmi? Və ona görə Şeyx Saravuri çəfdə kan hada fi zunub al-muhaqqaqa. Fə keyfa man allati kanu fiha müştehidin in asabu var. Əgər ijtihad edib bir əcr var, yeni sahab varlanaq. Fəhəm əcrun vəhid, vəl-xatə və xəta bağışlanandı. Ee, soru şeyh buyurur ki, Rəhəməhullah, Thümə inə qadrə əlləzi yunkar min fiəli bağdihim qalil, nəzə məqmurun fə cəmbi fədə ilil qovnu mühəsinihim. Həmsinin deyir olanın o xətaları, az xətaları, oların o çox etdiyi sahablarının içində batım gedəcəy. Batım gedir, görsən ver. Sonra şeyx buyurur ki, Rahim Allah, və minəl-iyməni al billə. Sonra şeyx yəni, onların fəzilətlərindən danışır, deyir, minəl-iyməni billə, onlarda olan allah iman, və Rasuliyyə, Peyğəmbəri iman və cihədin filsəvi ilə olan Allah yonunda cihad etməyi vəl-hicrə-hicrə, və nusra kömək eləmələk Peyğəmbəri sallallar sələmələk, vəl-əlm, elmləri, elm faydalı elm, eləmək eləmək elələk və sari əməli görmək Onlar hamısı, o babaca xətalar hamısı, o yüb gedirilir o Sonra şeyh deyir ki, Və nəzərə fə sirətil qovm. Və kim elmdən və adil gözlə baxsa o qovmə, yəni sahabə elə, Və mən mənnə Allah aleyhim minə, bihiminəl fədələ, hansı ki Allah teala nezərə fəzilət verib, animə yəqinən, yəkin elmdən bilər ki, onlar peygəmbərdən sonra ən xeyirli xərqdir. Allah s.ə.v. Əlimrə suresini buyurur. 110-cu ayirə siz ümmətin ən xeyirli şəxslərisiz. ki ən birinci müraci Səhabelər aiddir. Ümmətin ən xeyirliləri. Və la kāna və lā yakūnu mitluhum. Onlardan Şeyx Solə Şeyx vurur ki, qutarıq da. Və lə kāna və lā yakūnu kimi olmayıb, Allah kimi də olmamış elə kimi. Çünki ümmətin ən xeyirlisidilər. Allah kimi olmayıb. Hətta peyğəmbərlərin səhabeləri kimi Fə o peyğəmbərlər ki, sahabələ olduq İsa'nın, Musa'nın o peyğəmbərlərə çatmaz. Və la yakunu mitlehum. Demənsə ola kim də olmur heç kəs. Heç kəs olmur ola kimi. Və sonra belə ki, vanna safa min quruni hadihi ümma alli hiya khayrul ümma va akramuha hə ala Allah-i azza ki, bu ümmətin olar saflarıdır, şey həm hər, hər cəhddən. Və bütün ümmətlərin ən xeyrilisidir. Və sonra şeyx, rahimeullah Bununla putarıq və ən-axırıncı sahabi Əbu Tufeyl-dir, Amir ibn Vasili əhə? Ən-axırıncı sahabi Əbu Tufeyl Amir Əbu Tufeyl Amir Hicrətin 100-cü ya 110-cü ildə qıfat edilir. 100 ya 110 İkinə əribat gəlir. Ola bilək 103 lakin ən güclülər bilərdir. 100 və 110. Amir ibn Fəyir. Amma ən axırıncı tabinlərdən isə 220. ilə səndir. ən axırıncı tabinlərdən. 220. ilə. Ən axırıncı Ən axırıncı tabinlərdən? Adı yoxdur, yoxdur.